Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu was-salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Allah onem adhruva rafalanrojm vëtëm për ti ndim dhe fali karkojm lavdata dhe bëkimet Allahot qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familjatim, bi shokat dhe të gjitha që ndjekin rrubu natyla dirindin dhe fund të kësajboda dhe të gjitha që ndjekin rrubu natyla dirindin dhe fund të kësajboda Të ndërullëz e besimtarë, sëtë me lene Allah Gjellewala në këtë ditë bëkuar ditë gjumaje, dhe të vazhdojmë insha Allah me ligjeratat e zakonëshme para e zanit e gjumasë, dhe kemi filluar që sa kohë të trajtojmë surat e fundit e Koranit, surat e shkurtra, në formulem mirë pa, të thela dhe të gjera në përmbatja dhe kuptim. Kemi mbetur të kësuri e lmaun dhe kemi përmendur atë e sa Allah u Gjellewale në fillim të kësajsura në bën një pytje në mënyrë qudica dhe habica për disa kategori njerëzit të cilët e përgënjështrojnë, e muhojnë dhe nuk besojnë në ditën e gjykimit. Dhe kemi përmendur pasaj se mëzbesimi i drejtë dhe gjithashtu mohimi i daljes për Allahot dhe dhenis dhe lëgaris ka ndikim edhe në sidhën në njërët njët njët në kësaj bote anë në zakonisht të tilët dhe tëtë bëjnë veprimet pahishme ju njërzure ndërtoj ka përmenda Allah Gjela Gjelal, Gjelal hu, se ata e përbuzin i timin dhe nuk nëzisin të tjeret me bomir dhe ne kemë përfunduar në takimin e fundit me një do të thot karkes dhe rregull që del nga kto ajete. E ky rregull është ose bën mirë vet ose njitë dikon me bumir. Mosu bëj treti. Mosu bëj i privuar nga punë të mira. Nga së njëri të ndërvozër për bollni punë të mirë I ka dy mundësi, dy opsione. Mendoj pozitive, a e treta nuk është e mirë. Për bollni punë të mirë, mundësia e parë është që ti ta bosh atë punë të mirë, ose ti jesh pjesëmarrës në atë punë të mirë. Kjo është mundësia e parë. Mundësia e dytë është që nëse nuk i ke mundësit me të një pjesëmarrës praktik në atë punë të mirë, atër ke mundësi me nëzit dikan, me mësu dikan, me uzu dikan, që aj me, me buat punë mirë. Ose s'paku me lutë, Allahu në gjellë uala, që fillonit, Allahu me idhën sukses, me buat punë mirë. Mëndaj, këtu e në ato, opësën dhe mundësi që besimtari, i shqyëtëzan, kërshi punë dhe të mira. Dhe këtë në emësën, suri al-maun. E pas kësaj, Allahu në gjellë uala, e pas kësaj, ka lënë në një dimension tjetër. Do të them, dimensioni par, i parë i kësaj sure është raporti i padrejtë dhe jo i yjmir i këtyre njerëzve me njerëzit. Kur ata thënë, "Moguni Zotin xellavala, nuk besoj ditën e gjykimit." Ata nuk bojnë punë të mira. Nuk e ndihmojnë hetimin ata. Ata nuk nxjeshin për punë të mira. Ky është raporti me njerëzit. E këta njerës që i kanë punë të keqë me njerës, a thua i kanë punë mirë me Allahun, me njerës të pami kanë punë të keqë. Në nuk në dihmojnë, nuk në zitin për, për punë të mira, nuk e përkrajnë bëmirësin, përkondaz i pengojnë nga punë të mira, kjo është me njerës. E me Allahuna i kanë punë të mirë, nuk kanë mundësimi pasas me Allahun punë mirë. Allah të mirë. Andë Allah gjëllë levala thotë në vazhdim të ajetit, fëvejl un lill mus të lindin hum an salat e hum sahum mir shikoni mir për ata denim i dhimbshëm për ata kushin ata ata që falën ata që falin namazin mir për ata që falin namazin që na dim që allah xhallallahu nxit lumata që falën E jo në këtë e të lapot, mirë për ata që i falen, po ciltin ata. E ledhine huma anë salatihim, se ahun. Ata që karshin namazit e të tër janë të pakujdeshëm. Ata që nuk e vlerësojnë namazin si duhet. Mirë për ata të se të falen, ndërsa namazit i tyre është i pavlevë shumë që është ndodhë kjo? Që është ndodhë njëri më falë? Dhe namazim e qenë, malkim për ta. Allah në arrujtë. Esë qërënë Allah jelle u alënë në vërërdim të ajtët. Alledhinëhum anë salatihim sahun. Ata që bijen bita hithrimi Allahot dhe këm malkim. Jan atë atësinë nuk kujdesën për namozën. Çka do të thonë mos mukojdes për namaz kur në njëri nuk kujdeset për namaz. Për shembull, kur mua më thon se Filoni nuk po kujdeset për namaz, kurro kjo. Ibn Abbasi radhiyallahu anhu on i afërt i Muhamedit hadehis sallallahu alaihi wasallam dhe njeriu më i dishëm për komentin e Kuranit. Muhammedun ka bëu dua për këtënjëri që Allahu më ia mësu komentin e Kuranit. Kon Allahu me fehhu fi din wa 'allimhu ta'wileh. O Zot, o Zot, më s'aja fen dhe më s'aja kuptimin e Kuranit. Nëse ka bëu dua për të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, patyshim se Allahu ju ka përgjigjur. A dhe sahabët e mdhaj, shumë të mdhaj të pejgamberit aleyhi salatu wasalam Kër kam pas në një paqarësi dhe në një jetë e kam pjitkan Ibn Abbasit Koni një ora e për Qëka ka dhoni Ibn Abbasit për kërë pakujdesi Në tash me pasme të si me zoni Ibn Abbasit A ju dek Rahmetullah le Radhjallahu Ba kalum fjale, kalum sime Na po e pysim Ibn Abbasin Se jena shqetsuo O, o kushërin i pegamerit, jena mërzit Kjo ajetë, përna frikësan, ku shënë ata që janë të pakujdeshëm? Ka thëni bënjabasë e radhjalanu, ata që janë të pakujdeshëm dhe në mozit, e që janë përshëllim këta jetë, janë ata të cilët e shtynë kuhën në mozit, diri sot del kuhën në mozit përësujon. Dhe onë, hindrejka, a e se ka vakta dhe pakë. Pas ka vakte dhe pak Parë syja Vjen një këndia Ise pas në faldekin Hajri shala ma. Një këndi që u falutash Që edhe pak që Hina kësha mi E tani një cijë vënd tup krejt Ndo në Skarë syju kjo Naj Ose kanë i punë Po namazit mundhë minajt gati Mirë po namazit e kënjëri nuk kanë në rëndësit madhapta Ka gjera paranamosit për këtë njeri apo? Ka diçka më primore se ky se namosi de ky njeri. Andaj namosi, një ort, një ort puna më fal fal. Mos një ort puna se fal apo. Nëse josh mundësia më fal falet, mos josh mundësia dot ajr inshallah apo. Është ka ky falet. Mi po asht i pa kujdesshëm ndaj namosit. Ë për kët njeri që falet, mi po nuk kujdeset për kohën e namosit. Nuk kujdeset për reglët e namazit. Për që ta Allah përhatë, mjerë për ata që falët që shtofën. E të nërozër, nëse që shtu gjendja për që të farë namazlije që, që shtu për falët ka për gazapeveq, për falët ka kjoj, nëse që shtu puna. E që kam e othom për të që së falët heqën? e anë që hitë së falëtaj, asë me vaktë, asë pëvakt, asë vakt. as me vaktë vete, asë kaza, heqë se falë namazën, e ati që kam i thonë, andaj qështë namazët, kemi thonë në sërë, është shumë rëndësi, Allahu gjëllë u alë, e i kanonë nëzitë madhe namazët, që ka vëshë nëzirje namazët, piku hëzvet, anë i qëfarë kërsnime, e heqë mësë me e falë, balë punë e kjeqërë, balë punë e Që Imam Abu Hanifeh rahimullah, Imami jon, Imami i fiku që ndjekin këto vranë tona këtu, e kanë vetë nëse njëri sfalet, a ndvaq s'kan gjetë dikon që sfalet hiç, po e kanë vetë, me bu morr vok dikush sfalet, hiç sfalet namo. Ç'a më bë? Ka thonë Imam Abu Hanifeh rahimullah, duhet të mështin burg deri të sfalet apo. Mos sfalet, çati burg për jashtë më thonë. Paramë na. Imam Abu Hanifeh rahimullah. Në edhe dilema e tyre është ku edhe më larg, edhe më larg. Këj mendimi e bahanifët është mendimin ma i but për më sfalësën e namazët Në djetarë tjera, ata ulematën maj si e bahanifja, ulematën maj me dhebeve të më aja kanë thonë, ajë që sfalët apo asna se falim ati gjenazëm ajë që qis, shtu kanë thonë ata po thamë, që shtu kanë thonë a ne ju punë e madhe duhet njerëzve që nuk janë të kujdesim për namaz mi u të regu se qëka është punë e namazëve. Andaj komponimën dësartë në nëzër se njerëzit këtë punë namazëve kanë marë thënë Walla, mire më falë, lumej që i falët, sahia i lumej që i falët, pos më jafton që ka që më për namazëve. Namazës është obligim i domëzdo shumë. Shikove të me shiku për shamu të nëzër, veç me shiku për shamu me qëfar regula e ka rrethu Allah u namazën e kuptonë sashtë i rinë Në kuptanë, që i ka namazi, është kusht më u falë me abdes, kusht është më u falë me abdes, abdes i mirit me uj, mirë s'kena uj, e, për të është këmë e bo s'ka uj, s'pa falëm, ja, me temu, me dhej, me dhej, a ka mundës si njënë me kondikun ku s'ka dhej, ja, s'ka mundës njënë, si ja ka plon, ja ka dhej, diçka ka, a po, Bele ka unë lemat në ekstrem, në ekstrem, në ekstrem atje, ku citatat tjerëzakonshme, shumë tjerëzakonshme, i ledhët, armiku ka ndonë në robë, i ledhët, së në zgidhët aja, së mërtimo, s'ko që që, që është të pap des, i ledhët falet të përë, namazim s'mika të, për mëna në din që të rejtë gjemë tënë, njëri smutë, ratë, s'ka mundë si me levizë, heqë, asë unë gjësë në rënë, heqë Falet ka honu le moja të libit kryti Ja ka pak të syitha A me falet n Luft, luft, u luftu, luftu me armikon Falet namazën Ka përmenë Allah Gjallahu Ala Në Koran format e namazit të frikës Namazit i namazi frikës, namazit i luftës Në betej, një grup falet e një grup luftan A i të ka forme Jo si kënë gjemite, pësëra hati me falet Ja, të gjendje er arzakash përët A ma dumë dhe thonë që Asnë ato situatën nuk është para po mullon namazë, asnë ato situatën. E nëse njëri i lidhë, e në luftë, e pa ujë, e i shtratë, nuk bëmë mullon namazën, e ishë nushtë, e në qeciratë, e i qëshële namazën. Në elogje Lohuala e ka tretu këtë punë me së rizitetë madë. Follet njëri, ku do kuftë? Follet në vend vetë, në thë thimë, në tonon, follet. Follet lë matë, e kam përmenë namazin në aroplan, falës në aroplan, namazin në autobus, namazin, ta në gjdoj vend ku më më në kunjeri, e ki namazin, që është mja boj, që është të mja boj, s'ka si të atë ku nuk falët njerën, për në alatë të vejlun, lillë musallin, mirë për ata që falën, po jo ata namazin e mirë, jo ata për ata, lumbë ata, për ta shpërblim, Ama ata janë pakujdesshëm ndaj namazit i unit. Nëni pakujdesshëm, për shembull, pakujdesi thamë është mos më kujdes për kohën. Një formë e pakujdesisë është mos më kujdes për pastërtinë. Kur marr avdes, nuk kujdes ta bëj. Qëndror, për shembull, Allahu Jellalu Velajlaj ka përcaktuar kufit e abdesit thamë. E ka kurzu kur abdes, lab, rulli, kaj, të marr avdes me ulabryli këtej këto. Me çajun duhet të në ja, kyso shtab das sot. Iat këtu thot, këtu thot, elallahu akbar. Mir për ato që falet që shtopën. Kyso puna e garë. Unë më rabdes apo këtyre me çfarë pakë të. Pak, Qëto që eksajte këto këto. Apo duhet të krijt ku del, ku është u duhet e, e mjekës, ku fitë, ku fitë e ftyrës me me me me, me, me. do të kompoto më rabdes, ella ke durë sot balli të beq ka pak i them ke ftyra me laguj, këtu ka pak she. E çoj gjeksut. Abdes. Shpërderso, mos mos i gruoshat e lloj fytyrën në burr. Të më laj fytyrën. Ka pa, e çoj. E Allahu dha të mirë për ata që i çftu falen apo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pa ato njerëz të u falë edhe sikishin pa laq kom mirë. Zogun e komës nuk ka la. Në abdes a do të më laj zogun e komës apo? Do të më laj Do të demi zëg të komës me la abdhe. Ata e këshim pala komën, po zëgën e komës se këshim pala mirë avton. Se ka prej kujdo, më që do t'ikun, gjysë komë e këshim pala veç. Qëfar të pejga mirë i sasën? Ghejlu nil aqabimin e narë, mirë të për këtë zëg të komës nga zjarë i gjëhnimet avë. Se ka la mirë, me la mirë, me mëso rëgdo të abdesit. Me mëso qësh mirë të abdesit. Dhe mdullat, është ka mundësi, ka libra, ka forma, ka shumë, e ma me, me, me pa që është mirë të abdesit. Ama jo, jo, gjithë dore e lanë, gjithë tyre e lanë, një gjithë komë e lanë edhe, jo, kështë kështë abdesit, do të në marë abdes mir, me lan mirë, me lanë mirë gjimë tyren, me fërku mirë gjimë tyren, e pa, me pasru mirë. Pas ta i më falën edhe, këtu janë reglatë fesë, gjatë kryusë nevojës, me pasë kujdesë, me pasru mirë, me se prekën tesha, Gëse njëse prek, pika turisë në tesha, në mozës pranohet. Pekamberi s.s. ka kalu pran disa vërrezave, edhe është nalë. Me shukë të vetë, është nalë para vërrezave. Ka thonë, që tu njoni është ka denohet në vërra. Ka mëse, Rasulë Allah? Pekamberi s.s. ka ditë se Allah e ka mësu, në asdimë kështë në vërra. Pekamberi e ka mësu Allah, më në mësuneve diqka. Pekamberi e ka mësu Allah, më në mësuneve di Ndesim kushaj njëri me mëmën mbiamën, po interesant. A sti gamërmos kaqazum me mëmën mbiamën kush është ai? Po ka dashur me tregu çka po i ndodh që ti njëri në varra thon. Kon këu, gasonaja dim që në varr ka dënim, edhe në varr ka problem. Para se me daln në botën tjetër atje. Edhe varri është një një një lë jetë që jetojnë shpirthat aty, sikur nga kam zotë që, le që le lë xelalo. E kanë njoni pështëve dëve është fart Pse, ja, Allah, ka dhenohet fartë në vërë. Pse, Resulallah? Ka dhonë nga se nuk ka qenë një kujdeshë shëmë gjatë kryesë në nevojës fiziologjikëm. Me pas kujdeshë, nëjnë musliman, me pas kujdeshë, që ku që shpori në njëri, që pa pastrohat, apo, a është pastru mirë, a jo, nuk dhënë pikët kubinë, që ka bëndë të një namazë më falke, së është mirë, me pas kujdeshë. Të Në Allah o thotë, këtu e të pakujdesmive në pasërti, të pakujdesmive në abdes, të pakujdesmive në kotë namazët, Allah o thotë, mirë për juve e për namazën e juve. Nga saj namazë, si thotë namazë, abdesë ju, pasërti ju, kohë ju, metë atë ju, qka me të pjetë i namazën, më Allah o thotë, qka e të pjetë i namazën? Njone ka pëjtë një hoqë je I, i, i fala i ka thon kur e këna mazta i fala po gatira çote. E ku pëdin thasë gjithësi që lidhet me namaz tani bën mëthanë ngjarje apo. Ta më këna mazin kurio ngjarja thasë më ngjarja ngjist. Domthon një recat mungo ka apo. Ai e ka lidh namazin recatet me ngjarjen ti pas më dikun tjetër apo para mëna. A është ky namaz lidhet na mazt tani më në namazi çka më namaz, thon filonit çka më bli para Allahu xhe lojë të don. Njerëzit shkojnë më atë kanë një normalë të apo, një njerëz sa duhet të ketë më mot, ama mundo. Mundo me post më të tek namazit, për kushtum tek namazi. Në na disa hudbe kemi kushtum namaza, po si më u përqendrua namaz, si më pas namaz cilosur kvalitativ. Çat na thuhet lumit ti që falësh. Allahu më thon apo. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasalam se ku njeriu është fort në namazin namazit i ngrit e të kalla ka gjellewala disa njerëz namazit ture i levdën të Allahu e disa njerëz namazit ture i qërtën të kalla ka gjellewala e namazit i that për njerin o zët si kur po kujdesit kjo njeri për mu si kur po mëruan kjo mu kujdesu Allah të të për të dhe ruja të, ruj, të kjo njeri për ka dësat tjerë që namazit i that o zët ashtu sikur se kjo nuk po kujdesit për mu ashtu më së kujdesit për ta Allah në ruja Këndaj me pasë kujdes një namazët. El-Ledhina Hum-Jura Un. Kategoria e dytë e atyre që bim bita malkimi i namazët. Kategoria pasëla ishte? Ata që janë të pakujdes shumë dhe namazët, po. Dhe shpjeguam qëka i bim bim bërë një pakujdes shumë. Mësë me pasë kujdes për kohën, për pasërtin, për abdesin, e kështu më radhë, po. Për teshen, Për Teshën me, me, me pas këtë desh, njësar ju kemi thënë të në vëzër, dhe mund tash ka dalë, ka dalë moda ndryshme, mu vesh me Tesha të shkyjme. E zhe kjo të qirë që u shdikush vesh të jasht gjarë Gjami, se është punë ti, po në Gjami, kër vjen, me Tesha të pa të shkyjme. Përshën, më, pra më këm pa, më ka ndodh me pa, falët namaz, ndarësa të pjesa ku du të më mlu këtu, kjo pjesa vrat Et shkymë këtu. I do kët koma i koma. Namazet pranohen? Nuk pranohen namazet. Ose virëz për shembull bëshë me riza të shkurta, edhe pantullat deri në bel, kur bien seçde, gjysma e pjesës poshtme çplohet atë. Është shplurë, avretë atë. Simbas me dhëbit e Abu Hanifes rahimullahu tehallazur, në dhëbit ton, çka i bën mund të çlua avretë namaz? Nëse njëri i zbulohet avretë, avretë është pjesa e turshme, kërthiza deri te gjojt. Do të nukonim lume, do mazërshmëresht namaz, apër. Nëse zbulot gjatë namazit dhe këzgjatja e zbulimit është, mëtej përse dikush me thonë triherë Subhanë Rabbele Allah prishet namaz, apër. Në ndodhë njerët përshamullë gabimesh të këzbulit me njerë e mlënë, në po, s'prishet, apër. Mi, po, ka, ka zgjatë zbulimi ma gatë se me thonë triherë Subhanë Rabbele Allah, si mbas imam e bohanive s'raimullat namazit prishet, apër. Lënë, aji u falë, për alështë nuk u falë, aji ka regullë e në ku rrimë gjami, që është më veshë, që është më pasru, ha, oh, ka regullë, ma e ti me të kujdesim për teshtën tonë, të mbullim a vretin tonë, të mbullim pjesë të tërshme, të veshëm i mirë e kështu me laftët. Këja është, po thamë, minimumi, që do në ku një mbënum, pa kënë nuk dëmonë që do që është të marë njëri me pashamullë verës me pantolla të shkurtë ajo ajo më lën ngunën vërtet a më lën ngunën kur të rën në kom e kush këndon tani se është te ja gjysja e kofshës plotata se këtu ti jesh ngreta aftë edhe kë ka prish namazën apo edhe mos rrezikon namaz në, mazën, ta, ta. në mazën, ka çaj vap që flaka na dul apo ashtu me pantolla të gata kur dil tani nga se e kërkon namaz në fali terbiën në fali depën në fali dukatë nga se para Allahu po dal aftë Pa Allah po dalim ato. Njëri që isha rasti gjasudimeve ishim në një rast, një profesor i lidh ke safat te ke desh sot një sot, e një student ton vëosur e është me një ato ato fustana që veshin buot në arabë, po ja, ajo ajo është e gjumit, nuk ka përmendon çka ka. Ato njerëz në shpi veshin ato. Ai më qe të rriq ato. En Safat ajo që i tha, "Çfarë ta shkon në shkollë ti me çesh? Jo tha. E tha, "Pa Allah ç'është po dhet për ç'kështu?" Apo anjerit më pas kujtesë për Allahot kër delë, nuk të gjithë për Allahot me pijama, të, me me shorë, me për e një kujdes, në kanë një kujdeshme i dukum, nga se namaz i ka vlerët madha. Kër i këto kanë dikim në vlerëshmërin edhe në ndikimin në namaz e kënjire. A në kategoria parë, të atyre që Allahot Gjallat të fewellun, mirë për ata është, të pa kujdeshme. Kategoria e dytë, e ledhine hum jura unë, ata që, Falën për sy e faqe Mi po njerëzit Mi lefdu njerëzit Apo mi thonë halko që e filonin gjami ka njës mashallah Apo Edhe këta Allah dhët mirë për ata Ai namazë që nuk falët përhirë Zotë i Gjellat Gjellalu Ska kërgjë për tina po. Ska për tina kërgjë Nga se dit një gjukimit Allah ju thot njerëzve Le shkon me e kërku shpër blimin Se cili punëtor Të shëfi që për të ka pënu. Për kënë e kebu këtë punë, për filonin. Shkot taj, taj rukën, të e për rogën di gjukimit të pëtën. A mundët? A dhe kënë sinceriteti. Allahu thotë, pa kujdeshmit, dhe ata që përsyje faqe. Për Allah në gjëllë u ala. Për Allah në falë. Po edhe për Allah në gjëllë u ala me, e zgatë namazin. Lidhe namaz, vetë është u falë. Edhe, zakonisht të tëriherë Subhani Rabbel Adhim nështë ndruku, që është të zakonisht të po. Kor vjen ndikush nga të një pesë herë atë që i më thona që i më mashë Allah që fa rrukuja kjo kjo po. Allah dhe mësizgat se ba dhjauve e kjefën. O Allah ba dhjauve e kjefën. Vec për ljodh është atëm. Andaj ka thënë Fudali ibn Jati, Rahimullah, një fjallë të madhe këta thëm, për në fund, Fudali ibn Jati ku një dituar i madhe, Thu thua Juni shpallni publikisht thuajuni atyre që punojnë për syë për façë la të tabu mos u lidhni se bodjova keni aftë ai që nuk punon për hir të Zotit xhallahu ala nuk falet për Allah nuk ja për Allah ka ndërsa të tër apo i thot Allah xhallahu ala veshje luth sa ashta Allah ush ki se vop as njeri nuk kanë me ta dita apo Andaj, Allah o thotë, mjera dhe që falen, kategoria për të pak ujdesun, kategoria dytë, për sy e fashë, o jem në unë dhe ma unë, edhe nuk japin, nuk japin atë që e kanë tepër, nuk japin atë që duhet njërëve që e në nevojeve. Andaj, këtu e në kategorit që kjo surë i qërton, këtu e në kategorit që kjo surë fletkeq për ta, e që na duhet jemi në të këndër të në kësaj që fletë kjo surë për ta pra në Raportet e njeriu me njeriu dhe pjesa e dytë tek për raportet e njeriu me Allahun. Dhe kjo është thënia jonë. Që kjo është ajo veçoria e Islamit se është se është fe e kompletuar, i rregullon raportet e njerit me Allahun dhe i rregullon raportet e njerëzve mes vetes. Madje Islami ka rregulluar raportet e njeriu me natyrën, i ka rregulluar raport njeriu me kafshët, me shtazët, me bimët, me gjithçka. Gjithçka që e rrethon njeriu, ka mësime të udhëzimit islam, ka si me i rregullu ky njëri raport me tatën, andër shfeje kompletume. Taman, çka duhet me Allahun ta ka sqarëguar, çka duhet me njeri ta ka sqarëguar, çka duhet me vjen ta ka sqarëguar, çka duhet me rin ta ka sqarëguar, gjithë ta. Dhe kjo sure kallzon disa forma të mbrapshta të raporteve të këqia të njerëzit me njeriu edhe me Allahun. Dhe kjo është ashtu më kuptuar në lazar në, në përmbyllje tek soi Ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhu sallam Men lem jeshkurin nësë, lem jeshkurin la Men lem jeshkurin kalil, lem jeshkurin këthir Muhammedi aley sa pejgamberi jonë ka thonë Ajë që nuk i është falenderuës njerëzve Nuk ka mundë si me qenë falenderuës në e lajëllavar Ajë që nuk sëllet mirë me njerëz Asë me allonë si ka punë të mirë, sigur e shtë atëmë A, ati i duke që i ka punë mirë, pa si ka punë mirë. Sikur se kimi të sikë. Ajë që me prindë si ka punë mirë, si ka punë mirë më allahën. Ajë që me njerës nuk si dhe të mirë, si ka punë mirë më allahën. Ajë që bënd konflikte, atësarime me tjertë, asë me allahë si ka punë mirë. Nga se këtuja në të litëtë me zvete. Dhe ka thënë Muhammed El-Sam, ajë që nuk falendëran, kur ka pak, nuk falendëran së kur ka shumë. Ajë që nuk janë din vlerën begat Nuk dias kur i kohniç na kur i kohni miot. Gjasë falërimi është gjithmonë aktiv në raport me anjë dora. Pat pak apo pat shumë. Kjo është ajo që po të bëj me këto sura dhe me atë që përmban këto sura në vetë saj me rregullimin e raporteve dhe prezntimin e disa formave të çrregulluara të raporteve të njerëzve që nuk kanë besim të pastë në zemrat e tyre si u çrregullohet raporti edhe me njerëzit edhe me Allahon. Allahon na i përmjërsof të raportet me Zotin Gjellewala. Allahon na bëvë që të kemi raportet mira me Zotin tonë. Dhe në kuadr të raportet mira me Allahon, na i përmjërsof të Allahon raportet me zvete. Në familje, në pëshinësi, në shëqri, në mbarë njërzimin. Zotin është përve përbëmendjen, me ka që përdofun nësoj pjesë, se andaj në qelësi safa të mirë kudo që kemi zbraësit para vetes dhe përgatitje me dërguesin e Zotit shpërblet sallallahu alaihi wa sallam muhammed wa alihi wa sahbihi sallam pesime të thella